Розділ третій. Один. Талалайко і Флояра. «Так знай, що став я місяцем твоїм, Так знай, що я не сходжую з орбіти, Збори, що згасла у космічній млі І передувала сотворінню світа». Євген Гуцало. Літній вечір підступному наполегливий коханець Підкрадався до землі, ніжно пестячи її тіло. Вона натомлена та знесилена за день, піддалася його шалої й пристрасті. Врешті ця божественна історія закінчувалася одним. Над містом бриніла музика кохання, змішана з пахощами акацій. Вулиці Старого міста заполонили закохані пари, просто пари, одинаки, які шукали своє кохання чи просто гуляли. Ось у такий вечір потрапила Аліна, відчинивши вхідні двері бібліотеки Драгоманова. Коли сідала за широкий стіл читального залу, який навіював сон і таку неперевершену довершену тугу й нудьгу сонце стояло в зеніті. І ось, мов би, за допомогою чарівної палички, через енну кількість годин сонячна зірка скотилася за горизон. На її місці з'явилося не менш привабливе світило – місяць. Сьогодні він майже вповні. Однак, за світлом ліхтарів великого міста його ледь помітно. Аліна самотньо брала тісними львівськими вуличками. Вулиці далеко не порожні, одинокою чи загубленою вона себе не почувала. Початок літа, місяць повні і місто вповні. Гарно. Солодко вдихнуло аромат старої акації, яка росте під її будинком. Той аромат витав весільною фатою не лише над будинком, він заполонив усю вулицю. Біля під'їзду на лавці сидять вартові, бабуні-солодуні, які, гріючись у променях одного косаря-ліхтара, прискіпливо і критично проводжають її своїми причепливими поглядами. Вдавано медово-солодко посміхають щось начемно кинути добрий вечір. Коли двері до під'їзду з гуркотом самостійно закриваються, то з'являється така жадана нова тема для балачки Майстерня нагріта, мова гаряча пательня. Сонце сховалося і, здається, Аліна знає, куди. У її майстерню очевидячки. Аліна похопцем розшторює вікна та відкриває їх навстіж, пускаючи вечірню прохолоду вечора у свою оселю. З неба підморгує весело та місяць. Так його називає тато. Коли його запитала, чому Талалайко, то відповів. Ніби й світить, але позиченим світлом. Світло його не гріє. Ніби такий близький, однак не дістанеш. Багато обіцяє і нічого не робить. Талалайко. Аліна не вмикає майстерні світло. Вона перелазить через підвіконник мить, і вона на власному розкішному балконі. Вірніше, відтепер майже на власному. Сьогодні він ще її. І це темне небо, і цей красень Талалайко. А завтра чи післязавтра поруч з'явиться нестерпний сусід Ой, не дури себе, Аліно. Який там нестерпний. Він тебе зацікавив. Признайся, хоча б собі. Як малу дитину гарнюсінька порцелянова фігурка. Тільки невідомо, хто першим розіб'ється на друзки. Вважай. Ану цить. Затуляє сама собі рота і країчком ока зацікавлено позирає в бік сусідського вікна. Там темно. І тихо. Трішки розчарована. Під ногами втомлена від сонця дихівка віддає вечору своє лагідне тепло. Дівчина зручно вмощується на неї. І закидає до гри голову. Аліна любить розмовляти із собою. А що тут такого? Для самопорозуміння це навіть корисно. Боже, яка краса! Такий величний, такий безмежний світ у долонях Бога. Мієнти світе з дикими ногами, І з роздівоченими стиглими грудьми, І стиглими вигинистими стегнами. Прости мене, помилуй і врятуй. Мієнти світе з чорним животом, З чернечо-чорно-чорними губами, І з мір'ядами незвіданих галактик, Які ховаються в тобі і клекотять. З в пам'яті вистрибує чомусь саме цей вірш Вінграновського. Майже в тему. А ніч пахне акацією літом, і ще недоспілим зеленим яблуком, якому належить почервоніти і налитися повінця сонцем і соком. Пізнання. Ото закрутила. Явний перебір. Аліна відчуває, що від споглядання неба у неї затерпла шия. Дівчина лягає на теплу поверхню даху і дивиться в небо, уявляючи себе маленькою яскравою зірочкою поруч із талалайком. Вона часто згадує гори, коли ось так роздивляється небо, Карпати. Там зірок сто разів більше, аніж у львівському небі. І видаються вони яскраво вогнистими і такими живими, бо розмовляють між собою, бесідують із телелайком, а можливо і з землею. Коли вмієш слухати і маєш бурхливу уяву і багату фантазію, слова тата, можна таке почути. Вони раніше ще всі в купі, тато, мама і вона частенько їздили в гори. Це було пригарно. Влітку завжди жили в наметах, лежали біля ватри в спальниках під відкритим небом, коли не було дощу, рахували зірки, даючи сузір'ям власні назви. А що? Насправді ніхто не знає, які у них імена. Тато завжди починав розповідати напіввигадану казку легенду. Потім вони з мамою доповідали її на власний лад. Аліна після закінчення школи вирішила, що це вже зовсім не по-дорослому відпочивати вкупі з батьками. Ой, як вона зараз про це жалкує. Їй так не вистачає цих нічних татових казок повідок. А татко з мамою далі їздять у Карпати, вже без неї. Однак мама кожного разу наполегливо просить Алінку гайнути з ними. Та якщо один раз назвався грибом, залазь у кошик. Дівчина щоразу відмовляється, плаючи себе подумки за це. Мама вертає з тої подорожі завжди такою щасливою. Здається, що у неї навіть колір очей змінюється. Блакить неба вбирає в себе розкішеної хвої Карпат І мерехтять? Мамині очі смарадовим близьком. Можливо, то уява художника щось трішки домальовує? Якщо й так, то зовсім трішки. Аліна запитує в неба. Та лалайку, мій красний, чи не хочеш послухати казку? Що моргаєш? Хочеш? Тоді не дмийся, неборачі, та слухай, ледащо, або, як каже мама, не здалисько.